«Хлопчик для биття!» «Чому я?» – бурмотів ввести про себе крізь сціплені зуби, поглядаючи через міст на південну браму. Та дурниця у доках відібрала у нього більше часу, ніж він очікував. Значно більше. Але так тепер було з усім. Іноді йому здавалося, що він єдина людина в Союзі, яка всерйоз готується до війни. А тому повинен все організувати самостійно. Навіть перераховувати вухналі для кінських підков. Він уже спізнювався на свою щоденну зустріч з маршалом Буром і знав, що буде ще сотня справ, які сьогодні не судилось виконати. Так було завжди. І для цілковитого щастя йому ще не вистачало тільки якоїсь дурнуватої затримки перед самою брамою Агріонта. «Чому дідько би його вхопив, цим повинен займатися я?» Знову починала боліти голова. Та знайома пульсація поміж очей. Тепер з кожним днем вона починалася все раніше, а закінчувалася все гірше. Через спеку, що тривало останні кілька днів, вартовим дозволили приходити на службу без повного обладунку. Вес згадав, що принаймні двоє з них тепер про це шкодували. Один валявся на землі біля брами, схопившись за матню і голосно скиглив. Його сержант стояв, зігнувшись біля нього, і з носа його текла кров, цяткуючи темно-червоними краплями каміння моста. Двоє інших солдатів обслуги наставили списи, цілячись у сухарлявого темношкірого юнака. Поряд стояв іще один південець, старий із довгим сивим волоссям. Він спирався на поручя і спостерігав за видовищем з виразом глибокої покори. Юнак на мить озирнувся, і вест здивувався. Це була жінка, коротко підстрижене чорне волосся, що стирчала на голові кучмою жирних колючок. Один рукав був обірваний біля плеча, і звідти випиналася жилава смаглява рука, яка міцно стискала руків'я вигнутого ножа. Сяючи лезо дзеркально блискуче і страшенно гостре, здавалося єдиним, що було у неї чистого. Через праву половину її обличчя тягнувся тонкий сірий шрам, що розтинав чорну брову і викривлені губи. Однак найбільше Веста здивували її очі, ледь розкосі, сповнені невимовно глибокої ворожості та підозри, і жовті. Свого часу, коли Вест воював у Гуркулі, він бачив усіляких кантійців, але такі очі йому ще не траплялись. Вони мали густий, насичений золото-жовтий колір, як сеча. Саме таким був її запах, коли він наблизився. Сеча, бруд і концентрація старого Їдкого поту. Він добре пам'ятав це з війни, сморять людей, які дуже давно не милися. Наближаючись, Вест поборов бажання наморщити носа і дихати через рот, як і прагнення обійти жінку колом і триматися подалі від блискучого клинка. Якщо хочеш розрядити небезпечну обстановку, треба не виказувати страху, як би тобі не було лячно. Він знав з досвіду, самовладання навіть вдаване – це вже більш, ніж половина успіху». «Що тут в біса відбувається?» – загорлав він до закривавленого сержанта. Йому не довелося вдавати роздратованість, він кожною секундою дедалі все більше спізнювався і тому сердився. «Ці змердючі злидні хотіли потрапити в агріон, сер!» Я, звісно, намагався їх прогнати, але у них є листи. Листи? Дивний старий торкнувся плеча Веста і передав йому складений аркуш, трохи затертий по краях. Що далі він читав написане, то більше хмурнішав. Це лист про в'їзд підписаний особисто лордом Хофом, їх треба впустити. Але ж не озброєними, сер. Я казав, що вхід зі зброєю заборонено. В одній руці сержант тримав дивний лук з темного дерева, а в інший – вигнутий меч гурського походження. «Вона заледво віддала ці дві штуки, але коли я спробував її обшукати, це гурське стерво...» Жінка зашипіла і вмить ступила вперед. Сержанти двоє бортових нервово позудкували, тримаючись один одного. «Спокійно, Ферро!» – зіткнувши промовив старий Кантійською говіркою. «Заради Бога, спокійно!» Жінка плюнула на бурук і прошипіла якийсь прокльон, який Вест не розібрав. І так помахала ножем вперед-назад, що було зрозуміло, вона знає, як ним користуватись, і більш ніж рада показати це наочно. «Чому я?» – пробурмотів Вест собі підніс. Було ясно, що він нікуди не піде, поки не виладнає це непорозуміння. Ніби йому і без того не вистачало обов'язків. Він глибоко вдихнув і ще раз спробував поставити себе на місце смердючої жінки. Вона була чужинкою в оточенні дивакуватих людей, які говорили невідомою її мовою, вимахували списами і намагалися її обшукати. Можливо, вона просто зараз так само думала, як страшно смердить Вест. Найімовірніше, жінка була не стільки небезпечною, скільки розгубленою та наляканою. Одначе виглядала вона навпаки – дуже небезпечною, аж ніяк не наляканою. Старий однозначно здавався більш розсудливим, тож Вест спершу звернувся до нього. «Ви двоє Гуркула? запитав він ламаною Кантійською. Чоловік звернув свої втомлені очі на Веста. «Ні, Південь не обмежується гурками». «Тоді з Кадира, з Торіша? Ви знаєте Південь?» «Лише трохи. Я воював там з свого часу». Старий кивнув на жінку, яка підозріла спостерігала за ними жовтими розкосими очима. «Вона з так званого Мунтазу». Ніколи про нього не чув. «Нічого дивного», – старий станов кислявими плечима. Це маленька країна біля моря, далеко на сході від шафи за горами. Гурки підкорили її багато років тому. Одні люди втекли, інші взяли рабство. Очевидно, що з тих пір вона не в дусі. Жінка скоса зиркнула на них, не забуваючи при цьому про солдатів. А ви звідки? О, моя батьківщина на далекому півдні, за Кантою, за пустелею, за самим земним колом. Краї, з яких я родом, не позначені на ваших картах, друже. «Звати мене Юлвеєм». Він простягнув довгу чорну руку. Вест. Жінка насторожено дивилася, як вони потискають руки. «Цього чоловіка звати Вест, Ферро. Він воював з гурками. Це переконає тебе йому довіряти?» Голос Юлвея прозвучав не надто обнедійливо, і, звісно, плечі жінки залишилися такими ж напруженими і сутуленими, а рука так само міцно стискала ніж. Саме у цю невдалу мить один із солдатів вирішив зробити кроку вперед, тицяючи її вбік з писом. Відтак жінка загарчала і знову сплюнула, вигукуючи нерозбірливі прокляни. «Досить!» – почув Вест своє ревіння до вартового. «Приберіть свої кляті списи!» Вона вражено глянула на нього, і він заледве запанував над собою. «Навряд чи це повномасштабне вторгнення, чи не так? Ну ж, бо прибирайте!» Наконечники списів повільно віддалилися від жінки. Вест твердо рушив до неї, не зводячи свого найбільш владного погляду. «Не виявляй страху», – сказав він собі подумки. Хоча його серце калатало, він простягнув долоню, ледь не торкаючи жінки. «Ніж!» – чітко промовив він своєю кострубатою кантійською. «Будь ласка! Вам не зашкодять, даю слово!» Жінка поглянула своїми розкосами, жовтими, як птаха, очима на нього, тоді на вартових зі списами, відтак знову на нього. Вона не квапилась. Вест стояв на місці, і в роті у нього пересохло, а голова досі боліла. І пікся під палючим сонцем, дедалі спізнюючись та силкуючись не помічати запаху жінки. Минав час. Заради бога, Ферро. раптом випалив Юлвей. Я старий, змилуйся наді мною. Мені ще, мабуть, залишилося всього кілька років. Віддай чоловікові ножа, поки я не вмер. Ссс! засичала вона, скрививши губи. На одну запаморолчливу тягучу мить, ніж здійнявся, а тоді його руків'я ляснула на долоню Веста. Він з полегшою зглитнув. Вест до останнього був переконаний, що вона поверне ніж гострим кінцем. «Дякую», – сказав він значно спокійніше, ніж почувався насправді. Вест передав ніж сержанту. «Заховайте зброю і проведіть наших гостей в агріонд. Якщо з ними щось трапиться, особливо з нею, відповідатимете ви. Зрозуміло?» Він кинув гнівний погляд на сержанта, а тоді пройшов крізь браму в тунель, перш ніж не трапилося ще чогось, залишаючи позаду старого і смердючу жінку. Здавалося, що його голова отут розколиться. Прокляття, як він запізнювався! «Чому до дідька я?» – бурчав він до себе. «Боюся, на сьогодні арсенали закрито», – відливав мову майор Валімир, зверхньо поглядаючи на Веста, так наче той був жебраком, що випрошував копійчину. «Ми виконали свої квоти достроково і не будемо розпалювати кузні до наступного тижня. Можливо, якби ви прийшли вчасно...» Шум у голові Веста все посилювався. Він змусив себе повільно дихати і зберігати спокій рівний тон. «Криком нічого не досягнеш. Ні тут, ні будь-де». «Я розумію, майор», – спокійно відказав Вест. «Але йде війна? Багато виділених рекрутів ледь озброєні». А тому лорд-маршал Бур попросив розпалити кузні, щоб забезпечити їх спорядженням. Це було не зовсім так, але відколи Веста призначили у штаб маршала, він практично облишав спроби казати кому-небудь цілковиту правду. Так справа ніколи не рушала з місця. А тепер він поєднував улесливість, гнів, відверту брехню, скромні прохання та завуальовані погрози і неабияк просунувся у розумінні того, яка тактика найефективніша з тими чи іншими людьми. На жаль, він досі не знайшов потрібного підходу до майора Валімира, очільника королівських арсеналів. Те, що вони були рівні у званні, тільки ускладнювало ситуацію. Він не міг просто так залякувати його, але водночас не міг змусити себе благати. Ще й більше того, у сенсі соціального становища їх розділяла прірва. Валімір належав до старого дворянства до впливової сім'ї, і був страх яким пухатом. А в порівнянні з ним Джезальдан Лютар здавався скромним самовідданим хлопцем. А цілковитий брак досвіду на полі бою все тільки погіршував, намагаючись його компенсувати. Велімір поводився вдвоє нахабніше. Вказівки від Веста, нехай їх і передав сам Маршал Бур, зустрічали з такою ж радістю, як ніби їх виголошував смердючий свинопас. Сьогоднішній день не став винятком. Квоти на цей місяць виконана, майоре Весте, – мовив Велімір, глумливо виділивши його ім'я. А тому, кузні, зачинено. Крапка. Мені так і передати лорд-маршалу? Озброєння рекрутів лежить на плечах лордів, до яких вони належать, – педантично процитував він. Я не можу відповісти за те, що вони не виконують власних зобов'язань. Це просто не наша проблема, майоре Весте. Можете так лорд-маршалу і передати. Постійно одне і те саме. Туди-сюди, від штабу Бурра до різноманітних продовольчих відомств, потім до командирів рот, батальйонів і полків, до магазинів, розкиданих по агріонту, і місту, до арсеналів, бараків, стайнь, до доків, де солдати разом зі своїм спорядженням почнуть відбувати всього за кілька днів, до інших відомств так безкінечно. Проходиш купу миль, а результатів як кіт наплакав. Щовечора він каменем падав на ліжко, щоб за кілька годин знову встати і почати все спочатку. Його завданням як командира батальйону було боротися з ворогом мечем. Як офіцер штабу він, мабуть, повинен був воювати паперами зі своїми. Робота радше для секретаря, ніж для солдата. Він почувався людиною, яка штовхає нагору величезний камінь. Тужишся, тужишся, і все без пуття. Проте не зупиняєшся, бо інакше камінь тебе розчавить. Тим часом пихаті виродки, які знаходяться в такій же небезпеці, сидять поряд на пагорбі, примовляючи «Ну, це ж не мій камінь. Він тепер розумів, чому під час війни у Гуркулі солдатам інколи не вистачало продовольства, чи одягу, чи возів, щоб перевозити запаси, чи коней, щоб тягнути вози, чи будь-яких інших, доконче необхідних речей, необхідність яких можна було легко передбачити. Вест ні не дозволить, щоб таке траплялося через якийсь його недогляд. І тим паче не хотів дозволити, аби люди гинули через нестачу зброї. Він знову спробував заспокоїтись, але його голова боліла щоразу сильніша, голос аж ламався від натуги. А якщо ми застрягнемо в Англії з юрбою обідрених незбройних, незабезпечених селян, то що тоді, майор Веліміра? Чия це тоді буде проблема? Звісно, що не ваша, ви так і будете стовбичити тут у компанії своїх холодних кузень. Не встиг Вест закінчити, як зрозумів, що зайшов надто далеко. Чоловік вмить розгнивався. «Як ви смієте, сер? Ви ставите під сумнів мою особисту честь? Мій рід дев'ять поколінь служив королівському полку!» Вест потер очі, не знаючи сміятися йому чи плакати. «Я жодним чином не сумніваюся у вашій мужності. Повірте, це не те, що я мав на увазі». Вест спробував поставити себе на місце Валіміра. Він не знав, якого тиску зазнав цей чоловік. Може, йому хотілося командувати солдатами, а не ковалями. Може. Ні, це нічого не дасть. Валімір був паскудою і Вест його ненавидів. Це не питання вашої честі, майоре, або честі вашої сім'ї. Це питання нашої боєздатності у часи війни. Очі Валіміра зробилися мертвотно-холодними. З ким ти взагалі розмовляєш, брудний простолюдина? Всім своїм впливом ти завдячуєш Буру. А хто він такий, як непростак з провінції, якому поталанило піднятися по службі? Вест моргнув. Він, звісно, здогадувався, що про нього говорили за його спиною, але зовсім інша річ – почути це на власні вуха. «І що буде з тобою, коли бурре не стане, а? Що станеться, коли ти втратиш його захист? В тебе немає ні крові, ні сім'ї!» Губи Веліміра скривились у холодній посмішці. «Окрім, звісно, тої твоєї сестриці, а вона, як я чув...» Вестер Вучко наблизився до Веліміра. «Що?» – гаркнув він. «Що ти сказав?» Певно, що його вираз був по-справжньому страшним. Він побачив, як обличчя Веліміра полотніє. «Я? Гадаєш, бур піде за мене на війну, ти йобана худобано!» Він не помітив, як зробив ще крок вперед, і Велімір позадкував до стіни, сіпаючись вбік і підносячи руку так, наче хотів захиститися від удару. Вест хотів схопити малого виродка і трусити його, поки не відлетить його до вбежка, але заледве стримав себе, а його власна голова пульсувала і розколювалась. Здавалося, що очі от-от повилазять з орбіт. Він зробив кілька розмірених глибоких вдихів носом і до болю стиснув кулаки. Гнів поволі відступив і вже не загрожував запанувати над його тілом. Тепер він лише пульсував, стискаючи груди. «Якщо тобі є що сказати про мою сестру», – тихо прошепотів він, – «то кажи. Кажи просто зараз». Він обережно опустив свою руку на Ефес-шпаги. «І ми владнаємо наші проблеми за стінами міста». Майор Валімір ще більше защулився. «Я нічого не чув», – прошепотів він. «Ні слова». «Ні слова». Вест затримав погляд на його блідому лиці ще на мить, а тоді відступив. «А тепер чи не міг би ти відчинити для мене кузні? На нас чекає багато роботи». Валімір на мить закліпав. «Звичайно. Я подбаю, щоб горни негайно розпалили». Вест крутнувся на підборах, і попростував геть, знаючи, що Велімір свердлить його спину ненависним поглядом, знаючи, що він лише погіршив і без того кепську ситуацію. Ще один ворог серед знаті. Найбільше його мучило те, що Велімір був правий. Без Бура йому важкий кінець. У нього не було сім'ї, окрім тої його сестриці. Чорт забирає, як же булить голова? «Чому я?» – бурмотів він собі підніс. «Чому?» Сьогодні ще потрібно було зробити купу роботи, якої вистачило б на цілий день. Але Вест уже більше не міг. Його голова боліла так немилосердно, що він усе бачив, як у тумані. Йому треба було полежати в темряві, з вологою шматою на обличчі хоча б годинку. Хоча б хвилинку. Він куперсався в кишені в пошуках ключа, притуливши долоню до очей і міцно зціпивши зуби. Аж нараз за дверей долинув звук. Тихе цокання скла. Арді. «Ні», – прошепів він, – «тільки не зараз. На дідьке він взагалі давав їй ключ». Тихолаючись, він підняв руку, щоб постукати, до чого докотився, стукати у власні двері. Його кулак так і не торкнувся, дерева. В голові виникла доволі неприємна картина. Арді і лютар голі і спітнілі звиваються на килимі. Він швидко повернув ключ у замку і розчихнув двері. Арді стояла біля вікна сама. Їй на його радість була одягнена. Прикро було те, що вона по самій вінці наповнювала келих вином із графина. Коли він увірвався в кімнату, Арді звела брову. «А, це ти?» «А який ще дітьком може бути?» огризнувся Вест. «Це моя квартира, чи ні?» «Бачу, цього ранку хтось не в дусі». Трошки вина перелилося через край келиха на стіл. Вона витерла його рукою і облизала пальці, а тоді ще хильнула з келиха. Кожен її рух бісив його. Вест скривився і гупнув дверима. «Тобі обов'язково стільки пити?» «Я чула, що молода леді повинна з користю проводити свій вільний час». Говорила вона, як і завжди, легковажно, але навіть крізь гул у голові Вест відчував пхне смаженим. Вона все поглядала на стіл, скрадливо наближаючись до нього. Він випередив її і вхопив листок паперу. Там був лише один рядок. «Що це?» «Нічого, поверни!» Він стримав її однією рукою і прочитав. «Там, де і завжди. Завтра вночі. А...» Вест похолов. «Нічого! Нічого!» Він потряс запискою перед носом сестри. Арді відвернулася, смикнувши головою так, наче відмахувалася від мухи. Вона промовчала, голосно відсорбнувши скелиха. Вест заскриготів зубами. «Це лютар, так?» «Я цього не говорила». І не треба було. Вест зім'яв листоку кульку так сильно, що аж кісточки пальців побіліли. Він став упівоберта до дверей, кожен м'яз його тіла напружився і тремтів. Весту хотілося вилетіти звідси і негайно придушити малого негідника, але йому якось вдалося себе стримати і на хвильку замислитись. Цей невдячний покитьок Джезаль підвів його, і то серйозно. Одначе тут нема з чого дивуватися, хлопець був телепним. Якщо тримаєш вино у паперовому пакеті, не треба засмучуватись, коли воно пролється. Крім того, листи писав неджизаль яка буде користь з того, що він нам не Світ аж кишить дурноголовими парубійками. Чого конкретно ти з ним домагаєшся, Арді? Вона сіла на кушетку і зустріла його криженим поглядом з келиха. Чим, брате, ти знаєш чим? Хіба ми не родина? Може, будемо відвертими одне з одним. Якщо тобі є що сказати, будь ласка, кажи. Чого я, на твою думку, намагаюся?» «Погибелі своєї, от чого!» Йому вартувало чималих зусиль, щоб врівноважити свій голос. Ця справа з лютаром зайшла надто далеко. «Листи? Листи?» Я попереджав його, але, схоже, проблема була не в ньому. «Про що ти думаєш? Ти взагалі думаєш?» «Це треба припинити, поки люди не почали пліткувати». Він відчув задушливий тиск у грудях. Глибоко вдихнув, але його голос все одно зірвався. «Та вони вже, чорт забирай, пліткують! Щоб ви більше не бачились! Ти мене чуєш?» «Чую», – кинула вона надбала. «Але кого хвилюють, що думають інші?» «Мене хвилює!» – ледве не прокричав він. «Знаєш, як важко мені доводиться працювати? Ти гадаєш, я дурень? Я знаю, яка ти Арді!» Її обличчя спохмурніло, але він продовжив. «Це ж уже не вперше!» «Не хочу нагадувати тобі, але з чоловіками тобі не надто щастить!» «Хіба що з чоловіками в сім'ї?» Вона тепер сиділа пряма, як стріла, її напружене обличчя аж побіліло від гніву. «Та й звідки тобі знати про моє щастя? Ми майже не спілкувалися десять років!» «Ми спілкуємося зараз!» – закричав Вест, жбурляючи зіжмаканий аркуш на підлогу. «Ти думала, що з цього може вийти? Припустімо, що він тобі дістанеться. Що далі?» «Ти гадаєш, що його сім'я зрадіє соромливі наречені? У кращому випадку вони ніколи не будуть з тобою говорити, а в гіршому порвуть стосунки з вами обома!» Він вказав тримтячим пальцем на двері. «Хіба ти не помітила, що він пиха та самозакохана свиня? Вони всі такі! Як він, на твою думку, даватиме собі раду без свого утримання? Без своїх впливових друзів? Він навіть не знатиме, з чого почати! Яке ж це щастя!» Його голова починала тріщати, але він продовжив тираду. «І що буде, коли він тобі не дістанеться? Що значно віргідніше. Що тоді? Тобі буде кінець, ти про це думала? Таке вже якось майже трапилось. І ти ще вважаєшся розумнішою? Ти робиш із себе посміховисько!» Він майже захлинався від люті. «Не тільки з себе, з нас обох!» Арді ахнула. «Ах, тепер все зрозуміло!» Вона ледь не кричала на нього. «На мене всім насрати, але коли під загрозою твоя репутація...» «Ти, блядська, дурновата сука!» Графін полетів зігзагом через всю кімнату і влучив у стіну недалеко від голови Арді. На підлогу посипались уламки скла, а вино розплескалось по стіні. Вест ще більше розлютився. «Якого хріна ти не слухаєш, що я кажу?» Він умить перетнув кімнату. На якусь хвилю Арді виглядала здивованою, а тоді щось різко ляснуло. Вона саме вставала, коли його кулак поцілив їй в лице. Вона не встигла впасти. Вест зловив її раніше, ніж вона торкнулася підлоги, відтак струсонув і жбурнув до стіни. Ти нас погубиш. Її голова вдарилася об штукатурку один, два, три рази. Одна його рука вхопила її за шию, зуби зціплені, тіло притиснуте до стіни. Коли його пальці почали стискатись, з її горла вирвався тихий хрип. Егоїстична, непотрібна, йобана хвойда! Волосся сплуталося, затуливши її обличчя. Він бачив лише вузьку смужку шкіри, кутик крота і одне темне око. Воно дивилося на нього. Без болю, без страху. Порожнє, незворушне, як у трупа. Стиск, хрип, стиск, стиск. Вест здригнувся і отямився. Його пальці розімкнулися, і він відсмикнув руку. Сестра стояла під стіною. Він чув її подих. Коротке сапання. Чи то так дихав він? Його голова розколювалася. Око досі дивилося на нього. Це йому привиділося. Адже ж, будь-якої миті він прокинеться, і кошмар закінчиться. Це всього лише сон. Аж нараз вона відкинула з обличчя волосся. Її шкіра була мертвотно блідою, наче вилипленою з воску. Цівка крові з носа здавалася майже чорною на її тлі. На шиї яскраво зарожевіли сліди від пальців. Його пальців. Отже все сталося насправді. Вестові закрутило в животі. Він відкрив рота, але не зміг вимобити ні слова. Він поглянув на її розбиту губу і відчув, що його нудить. «Арді!» Йому було так огидно, що він ледь не зболював, промовивши її ім'я. Вест відчував у горлі жовч, але його голос не припиняв лепетати. «Пробач мене. Пробач, будь ласка, ти в порядку?» «Бувало і гірше». Вона поволі звела руку і торкнулася губи кінчиком пальця. Кров вимастила її рот. «Арді!» Він простягнув до неї одну руку, але тут же відсмикнув її, щоб не наробити ще якогось зла. «Мені шкода!» Йому теж завжди було шкода. Хіба ти не пам'ятаєш? Він бив нас, а потім плакав. І весь час йому було шкода. Але це не спиняло його наступного разу. Ти забув? Вест одригнув і придушив ще один напад нудоти. Йому було б легше стерпіти, якби вона плакала, кричала чи била його кулачками. Від будь-якої дії йому було б легше. Вес намагався ніколи про це не думати, але він не забув. «Ні», – прошепотів він, – «я пам'ятаю». «Гадаєш, він зупинився, коли ти поїхав? Він став ще гіршим. Тільки тепер мені доводилось ховатися самій. Я мріяла, що ти повернешся. Повернешся і врятуєш мене». Але коли ти все-таки повернувся, це було ненадовго. Стосунки між нами змінились, і ти нічого не вдіяв. Mm. Гордій, я не знав. Все ти знав, але ти втік. Найлегше було нічого не робити. Вдавати, що все добре. Я розумію, щоб ти знав, і тебе навіть не виню. У той час думка про те, що ти втік, була мені хоч якоюсь розрадою. День його смерті став найщасливішим днем мого життя. Він був нашим батьком. О, так. Моє невезіння. Невезіння з чоловіками. Я плакала над його могилою, як покірна донька. Плакала і плакала, поки присутні на похороні не почали переживати, чи не з'їхала я глузду. Після цього я лягла у ліжко і чекала, доки всі поснуть. Я вибралася з дому, повернулася до могили, якийсь час постояла. А тоді настяла на неї. Я задерла сорочку, сіла на навпочебки і настяла на нього. І весь цей час я думала, більше я не буду хлопчиком для биття. Вона витерла кров з носа за тилем долоні. Бачив би ти, яка я була щаслива, коли ти послав по мене. Листа з рук не випускала, знову жили всі мої жалюгідні маленькі мрії. Надіялася, так? Що за бляцьке прокляття? Думала, житиму з братом, моїм захисником. Він наглядатиме за мною, допомагатиме мені. Може, тепер і в мене з'явиться хоч якась подоба життя. Але ти не такий, яким я тебе пам'ятала. Ти вже дорослий, що далі нікуди. Спочатку уникаєш мене, потім відчитуєш, тоді б'єш, а тепер тобі шкода. Викапаний татусь. Він застогнав. Здавалось, наче вона штрикає його голкою просто в череп. І він це насправді заслужив. Вона була права. Він підвів її. Ще задовго до сьогоднішнього дня. Поки він вимахував шпагами і цілував дупи людям, які зневажали його, вона мучилась. Потрібно було лише докласти трохи зусиль, але він ніколи не міг на це відважитись. Кожна хвилина, проведена з нею, сповнювала його нестерпним відчуттям провини, яка тиснула на веста, наче камінь. Вона відійшла від стіни. — Мабуть, піду, зустрінусь з Джизалем. Нехай він і найобмеженийший бовдур у цілому місці, але я не думаю, що він колись помислив би підняти на мене руку згоден. Вона відштовхнула його з дороги і рушила до дверей. — Гарді, він хапав її за руку. — Прошу, Гарді, пробач мене. Сестра висунула язика. Згорнуло його в трубочку і плюнуло кривавою слиною. Плювок м'яко розтікся по його мундирі. Ось де я бачила твої пробачення, виродку. Двері грюкнули у нього перед носом.